Сержанта. Неф хвацько відсалютував, а потім, продовжуючи стояти по стійці струнко, провів поглядом полковника, який віддалявся. У задньому ряду взводу стояв величезний хлопець, що на голову височив над усіма курсантами. Він був важкий і товстий. Його шия та кулаки незграбно стирчали з комірця та рукаві сорочки, надто для нього тісної. Цього велетня звали Тедді. Намагаючись ніби компенсувати свою більш ніж непривабливу зовнішність, він знущався з усіх інших хлопців. У цей момент теді вирішив, що непогано було б відразу вразити нового сержанта. – Пане сержанте! – улесливо посміхнувся він, навмисне розглядаючи ряд сліпучо-блискучих медалей на грудях Нефа. – За що ви здобули ваші нагороди? – Відкриєте свій рот тільки тоді, коли я з вами заговорю, – гаркнув Неф. Ви слухатимете кожне моє слово. Я маю намір довести вашу підготовку до блискучого стану, а тому поліруватиму вас доти, поки блиск ваших досягнень не засліпить усю академію. Нев замовки глянув на усіх курсантів. Ясно? Зблідлі хлопчаки кивнули. Теді опустив голову і проковтнув грудку образих, яка застрягла у горлі. Він не виносив, коли його в чиїсь присутності обсікали. Я ще поговорю з кожним із вас окремо. Після сніданку в моєму кабінеті, вів далі Неф, а поки що назвіть ваші імена. Походивши туди-сюди, він зупинився перед Марком. Марк Торн, несміливо промовив хлопчик, знемагаючи під жорстким поглядом офіцера. У мене, Торне, є військове звання, і воно у мене поки що влаштовує. Марк Торн, пане сержанте. Торн, га? – посміхнувся Неф. – Вашу родину багато що пов'язує з цією академією, чи не так? Марк, який виріс у багатстві та розкоші, був ідеально вихований і відчував, що нагадувати про своїх славних предків означало б допустити жахливу нетактовність по відношенню до інших хлопців. Тому він, обливаючись фарбою сорому, мочки стояв, не знаючи, що й відповісти. – Хіба не так? – наполегливо повторив питання Неф. Марк делікатно відповів, «Мій батько та дід були тут курсантами». «Добре», – сказав Нев, приємно вражений тактовністю хлопчика. «Але врахуй, що це не дає тобі жодних переваг, ми всі тут однакові». «Так, пане сержанте», – охоче кивнув Марк, згоряючи від нетерпіння, «коли ж нарешті офіцер від нього відстане». Теді не зміг утриматися від спокуси, би нагородити себе за приниження. «Ми все це чули й раніше», – прошепів він. Курсанти завмерли на місці. Нев круто повернувся до Теді і злісно кивнув. «Але не від мене, зрозуміло. Так, цього новенького так просто не здолаєш». Теді не витримав тяжкого погляду Нефа і опустив голову. Неф рушив далі. «Ім'я? Дем'ян Торн, пане сержанте». Неф стрільнув поглядом у бік Марка, потім знову дивився на Дем'яна. «Ви не схожі. Ми двоюрідні брати, пане сержанте», – пояснив підліток і ризикнув усміхнутися. Щось невловими промайнуло в очах Нефа, але зникло. «Добре, але й тебе стосується те саме, жодних привілеїв». Дем'ян кивнув і провів поглядом командира, поки той підходив до наступного курсанта. Щось у цьому Нефі схвилювало Дем'яна, схвилювало його до мозку кісток. Але що це було, він не розумів. Поки що. За 60 миль від Академії в самому церці Чикаго Річард Торн крокував хитро обставленим вестибюлем величезної будівлі – головного офісу Торн Індастріс. Поруч із ним перебував і президент компанії Білл Ахертон. У холі були ще кілька людей. Або найзавзятіші службовці, бо було зарано, або ті, хто повертався з нічної зміни. Ахертон, добрий і зовні непримітний, міг би стати, мабуть, першокласним шпигуном. Йому стукнуло 64 роки, і по життю він ковзав повільно, але впевнено, без усіляких зусиль просуваючись до наміченої мети. Після закінчення коледжу Ахертон прийшов працювати в компанію Thorn Industries у відділ розвитку та планування. Він зробив блискучу кар'єру і вважався тепер другою людиною після Річарда Торна який був головою правління директорів. Ахертон, як і раніше, жив у будинку, який купив після одруження зі своєю однокурсницею. Він палко кохав свою дружину. Вона була його першою та єдиною жінкою. Життя не припасло ніяких особливих сюрпризів для Біла Ахертона. Він зі здивованим збентеженням спостерігав злети та аварії доль своїх друзів, чиє існування було значно нестійкіше, ніж його власне. Ахертон, можливо, був надто м'який, але далеко не дурний. Та й хто, будучи недалекою людиною, міг би стати президентом Торн Індастріс? Одна думка сьогодні не давала президентові спокою. Думка, яка в ньому зародилася вже давно. І вона була пов'язана з Полем Бухаром, директором відділу спеціального проєктування, та його Ахертона безпосереднім підлеглим. Бухер – молодий чоловік, майже на 30 років молодший за Ахертона. Не робив секрету з того, що мітив на місце президента компанії. Але це не турбувало Ахертона. У нього з давніх давен виробився імунітет до всякого роду інтриг. Президент міцно займав своє місце, бо чудово розбирався в роботі і розумів, що Річард Торн, один із його найстаріших і найкращих друзів, ніколи не піддасться ні на які макіавелівські хитрощі. А хвилювало Ахертона те, що чим ближче пізнавав він Бухера, тим виразніше виявляв у ньому жорстокість і безпринципність. Ділові операції, що проводилися його заступником, рано чи пізно могли негативно позначитися на репутації компанії. І що іще небезпечніше, могли спричинити для торної індустрії серйозні неприємності – Особливо якщо врахувати, що у перспективі Бухера очікували більші повноваження, ніж нині. Все це разом промайнуло в свідомості Ахартона, поки вони разом із Річардом Торном перетинали вестибюль, прямуючи до дверей, які оберталися. Вони мали зустрітися з Бухером, який запропонував компанії Торн Індастріс придбати сільськогосподарський завод та оглянути підприємство. Ахартон вирішив сьогодні раніше прийти на роботу – щоб поділитися своїми побоюваннями з Торном, перш ніж вони потраплять на завод. Він розумів, що там у нього вже не буде можливості виговоритися. Торн як завжди залишався дипломатом. «Я перший, хто визнає, що з полем спрацюватись важко», – висловив він свою думку. Але ж нам знадобилося цілих три роки, щоб знайти людину подібної кваліфікації. Але я не ставлю під питання його професійній якості – – заперечив Ахертон. – Я кажу про… про його стиль. Закінчив за нього Торн якраз у той момент, коли вони виходили до автомобіля, який чекав їх. Ахертон заперечливо похитав головою. – Я легко міг би упокоритися з його стилем. Щодня я зустрічаюся із різними людьми. Не в цьому річ. Мені просто не подобається, що він пропонує. У мене це вже стоїть поперек горла, і я не збираюся приховувати своє ставлення до всіх його витівок. «Ти турбуєшся, якби у нас не виникли неприємності в департаменті юстиції», – підсумував Торн. Але він вплутався в дуже педантичні справи. Вони підійшли до лімузина, Мюррей відчинив дверцята. «Давай вислухаємо його самого», – запропонував Торн, коли вони зручно розташувалися на задньому сидінні автомобіля. «Я прошу тебе висловлювати свої міркування дещо делікатніше, ніж зазвичай». Мюрей зачинив автомобільні дверця там під схвальне хмикання Ахартона. Один за одним курсанти взводу Бредлі входили до кабінету нового командира. Вони несміливо й нетерпляче чекали своєї черги в коридорі поряд із його кабінетом. Теді з виглядом неймовірної нудьги спирався на стіну. Він намагався надати своєму обличчю такого безпристрасного виразу, щоб нікому й на думку не спало – Ніби Теді хоч на мить злякався Нефа, який двічі принизив його в очах курсантів. Насправді Теді добряче злякався. І тепер намагався прояснити для себе, як змінити тактику своєї поведінки щодо нового сержанта. Як зазвичай біля Теді тинялася пара інша підлабузників. На обличчях у них була написана така ж навмисна байдужість. Щоб хоч якось скрасити очікування, Теді зважився на маленьку виставу. Він підійшов до протилежної стіни, де акуратними рядами було повішено приблизно 40 фотографій. На них у хронологічному порядку було зафіксовано всі футбольні команди Академії. Розглядаючи фотографії, можна було дізнатися не лише про те, як розвивалася з роками гра у футбол, а й про те, хто навчався тут у різний час, зіставивши їх із сьогоднішніми курсантами. Цікавий висновок напрошувався внаслідок цього порівняння. Якщо й існувало в старий час щось зване честю мундира, то тепер її місце зайняла озлобленість. Саме на цьому дуже часто будувалися зараз відносини між курсантами. Тенді знайшов нарешті те, що шукав. «Мій старий грав за цю команду. Ось він», – пояснив він Тицяю жирним пальцем в одну з фотографій – Декілька підлітків, що тинялися в очікуванні своєї черги, підійшли до балкона, щоб подивитися на фотографію. «Він грав на передньому краї», – повільно сказав Теді, – а потім озирнувся на Дем'єна. Роберт Торн грав правим захисником. В голосі Теді прозвучала неприкрита зневага. «Мені здається, ти вже в змозі купити собі все, що завгодно!» Дем'єн відштовхнувся від стіни, на яку спирався. «Теді!» – погрозливо промовив він. Велетень озернувся на курсантів, які наближалися, з нетерпінням чекаючи розвитку подій, і відверто поліз на рожон. «Ти ще не прикупив право на правого захисника!» Навколо почулися здавлені смішки. Дем'ян рушив на Теді, але в цей момент двері до кабінету Нефа відчинилися і звідти вийшов Марк. Він одразу ж відчув напружену ворожнечу, яка згустилася – яка виникла між його кузеном і Теді. Марк прокашлявся і спокійно промовив. не ти наступний!» Дем'ян глянув на брата, потім знову вп'явся очима в Теді. «Не смій ніколи більше згадувати ім'я мого батька. Ніколи!» Промовив він, сам дивуючись тій загрозі, що пролунала в голосі. Дем'єн різко обернувся і зник за дверима, тихо закривши їх за собою. Теді глянув на Марка і пирхнув. «Твій братик, очевидно, думає, ніби являє собою щось варте, так?» Велетень повернувся до присутніх. «Мій предок мені тут якось повідав, що торни самі собі майструють капелюхи, адже в жодному магазині не знайти чогось придатного на їхні розумні та великі голови». Тоді гидко захихотів, і більшість курсантів, побоюючись бути боягузами, наслідували його прикладу. Марк ступив до Теді і виразно скрижаним спокоєм спитав його. «Ти філателіст?» Теді не міг розпізнати каверзи, але чудово зрозумів, що тут прихований якийсь прийом. Хоча зовсім не чекав від Марка, що той здатний хоч на найменший опір. «Ось Дем'ян, це звичайно так, це міцний горішок. Ну а Марк?» «Хто-хто?» – перепитав Теді, потягаючись і ще сильніше височіючи над Марком. Що ж, спробую тоді пояснити, з холодною іронією провадив далі Марк. Ти, Марки, збираєш? Ні, відповів здоровань, все ще не розуміючи, куди хилить цей торн. Ну, так, посміхнувся Марк, скоро почнеш, прямо зараз. І з цими словами він щосили штовхнув по лівій нозі теді. Бурмило на мить застиг. Він був вражений настільки тим, що цей сосунок віддавив йому ногу. Хоча біль був неабиякий, і Теді застрибав на одній нозі. Його здивувало, як Марк наважився зробити це. Ніхто у школі так зухвало не поводився з ним, і Теді перебував у страшній розгубленості. Не відрізняючись кмітливістю, здорувань повільно розкидав мізками. Що ж йому зробити? У цей час Марк, сумно похитуючи головою і помітно посміхаючись, вдарив під бором по іншій нозі Теді. Приголомшений Теді не зміг стояти на місці. Курсанти ледве стримували сміх. Так безглуздо виглядав їхній мучитель, стрибаючи з ноги на ногу. Але вони добре розуміли, що основна битва ще попереду і знали, хто її виграє. Тому, поставивши на Теді, вони прикинули в думці можливі наслідки свого сміху і визнали за благо змовчати. Розтупившись, вони залишили Марка вічна стеді. Віч Теді. Дем'ян стояв перед масивним письмовим столом, за яким сидів Неф, перегортаючи справу Торна. Нарешті він виявив, що шукав. Його палець побіг за списком оцінок хлопчика. «Математика», – почав він, – «добре», «логіка» – «дуже добре», «військова історія» – «пристойно». Брови його піднялися. «Тут можна постаратися як слід». «Так, пане сержанте», – Дем'ян майже не слухав командира. «Фізичні вправи», – вів далі Неф. «Чудово!» Він відклав папку і, щепивши пальці, нахилився вперед. «Я чув, ти добрий футболіст!» Торн здригнувся. Він знав, що грав непогано, але не любив говорити про це. Зрештою, слова нічого не означали. Тільки дія мала силу. «Пишайся своїми досягненнями», – гаркнув Неф. Чому Дем'ян одразу витягнувся постійці струнко. «Пишатися нормально!» Правда, коли є чим пишатися. Неф для вірності тріснув кулаком по столу. Так, пане сержанте, я буду присутній на сьогоднішній грі, відкинувся на спинку стільця Неф. Слова пролунали скоріше, як виклик. Дем'ян кивнув головою. Щойно відчутне якесь глибинне хвилювання знову почало підніматися в ньому, нефдивним чином діяв на хлопчика. Запанувала незручна мовчанка. Сержант ніби збирався з думками. Нарешті він прикрив очі і проникливо почав. «Я тут для того, щоби навчати тебе. Але не лише. Мені потрібно і захищати тебе». Не впідбивав кожне слово. «Якщо в тебе виникне якась проблема, приходь до мене. Не бійся». «Не бійся?» – раптом майнуло в голові Дем'яна. Він почав уважно прислухатися. «І вдень, і вночі потрібна якась порада, приходь до мене!» Неф розплющив очі. «Розумієш?» Дем'ян нічого не розумів, але згідно кивнув. «Так, пане сержанте, незабаром ми познайомимося з тобою ближче», – продовжував Неф. Хлопчик знову кивнув головою. Неф підбадьорливо посміхнувся. «Я теж», – сказав він, – «бачиш, між нами дещо спільне». Дем'ян здивовано глянув на сержанта. Він зовсім заплутався і не міг пояснити, що відбувається. Раптом посмішка зникла з лиця Нефа. Він підвівся, відвернувся і глянув у вікно. Голос його знову набув сухих казенних інтонацій. Він витер хусткою чоло і сказав Надішліть Фостера». Дем'ян безшумно вислизнув за двері. Почувши, що двері за хлопчиком зачинилися, Неф кинув голову на груди і глибоко зітхнув. Частина найскладнішої справи була зроблена. Дем'ян вийшов у коридор саме в той момент, коли Теді завдав нищівного удару по Марку. Марк скорчившись, лежав на підлозі і прикривав розбите обличчя руками. Дем'ян крикнув, ні секунди не роздумуючи. «Теді!» Дивно пролунав його голос, зовсім не схожий на його колишній хлопчачий, до якого тут усі звикли. У цьому окрику втілилася глибина, яка лякала. І сила. В ньому прозвучала вся різкість команди, якій неможливо не слухатися. Бурмило обернувся. На губах у нього застигла тріумфуюча усмішка. Курсанти, які скупчилися навколо них, завмерли в очікуванні. І раптом почувся якийсь дивний звук, схожий на клацання. Наче ляскали одна об одну тонкі металеві платівки. Теді закрутив головою в пошуках джерела звуку. Але здавалося, ніхто, крім Здоровання, і не чув його. Хлопці з подивом дивилися на Теді. Клацання ставало все гучнішим. Поки не стало зрозуміло, що походило воно від величезних сильних крил, які билися в повітрі прямо над головою Здоровання. Той закрутився на місці і несамовито заволав. «Припини це!» Він розмахував руками, намагаючись хопити щось невидиме, що, схоже, стрімко атакувало його голову. Присутні застигли з відкритими ротами. Дем'ян, здавалося, перебував у трансі. Марк схопився на ноги і дивився на Теді. І тут несподівано, ніби потужний повітряний потік підхопив здоровання, його підняло над підлогою все вище і вище, і люто ж бурнуло об стіну. В цей момент двері кабінету відчинилися, і на порозі з'явився Неф. Несподівана поява командира вивела дем'я з Трансу. Він струснув головою і замиготів. Теді скорчився біля стіни. Клацання затихло. Курсанти, не ворухнувшись, стояли, мов пригводжені до підлоги. «Що це ти робиш на підлозі?» – поцікавився Неф до Теді. Теді не міг говорити. Схлипуючи і потираючи щели, він спробував підвестися – «Хто тебе вдарив?» – наполягав сержант. Теді нарешті підвівся. «Ніхто, сер. «Добре», – погодився Неф. «Фостер наступний». Сержант повернувся і подався до кабінету. Курсант на ім'я Фостер пішов за ним, тихо зачинивши за собою двері. Нарешті Дем'ян, проштовхнувшись крізь ряди учнів, кинувся за ним. «Що ти з ним зробив?» – схвильовано запитав він. «Я не знаю», – відповів Дем'ян не розуміючи, що сталося насправді. Може, він починає божеволіти, як і його батько. Мене запросили грати в оркестрі», – сказав Марк. Дем'ян усміхнувся, щиро радіючи, що предмет розмови нарешті змінився. Чудово! Дем'ян повеселішав, миттєво перетворившись на колишнього розкутого і веселого хлопця. Він закліпав віями і легенько тицьнув Марка ліктем. «Побігли на поле, я тебе зараз обставлю». І вони помчали регочучи і розплескуючи навколо себе веселощі та хлоп'ячу енергію, як і звичайні сінькі діти. Особняк Торнів готувався до зими. Слуги трусили пил із широких білих покривал і накидали їх на меблі, через що будинок незабаром перетворився на якусь подобу музею або усипальниці. Анна вийшла з їдальні і широкими мармуровими сходами збігла на другий поверх. Проходячи повз спальні, вона помітила служниць, які збирають у кімнатах бруд, і підійшла до однієї з дівчат. – Міс Меріон вже встала, Дженні? – служниця заперечливо похитала головою. – Мені здається, вона ще не прокинулася, місі Сторн. Я стукала-стукала, але вона не відповідає. – Дякую, – кинула Анна і поспішила у бік спальні тітоньки Меріон. Підійшовши до дверей, Анна наполегливо постукала. Ні звуку у відповідь. Вона приклала вухо до дверей, але нічого не почула. «Тітко Меріон, ви хочете запізнитися на літак?» І знову ні звуку не долинуло зі спальні. Анна смикнула ручку дверей і увійшла до спальні. Ліжко було порожнім. На зім'яті простирадла та ковдра свідчили про безсонну ніч тітоньки. Анна кинулася у ванну і, не добівши до неї, виявила нарешті тітоньку Меріон. Бабуся, витягнувшись, лежала на килимку біля ліжка. Тіло її завмерло в такій неприродній позі, що було ясно – Меріон мертва. Стара Біблія лежала тут, за кілька дюймів від протягнутої руки. Анна затиснула рота рукою, щоб не закричати, і заплющила очі, намагаючись відігнати від себе страшну реальність. І ганебний скандал напередодні ввечері, і дурні звинувачення здалися їй в одну мить, Такими безглуздими і жорстокими. Коли Анна знову розплющила очі, погляд її впав на прочинене вікно. Ранковий вітер коливав бліді мережі мніфіранки. На південь від Чикаго територія набувала вигляду пласкої рівнини, як у Канзасі. Тут переважно знаходилися сільськогосподарські угіддя. Новий завод, що так сподобався Бухеру, розташовувався саме в цій місцевості – Скляні стіни заводу простягалися, здавалося, в нескінченність. Не будівля, а прямо якась наукова фантастика. І все це на тлі краєвиду ХІХ століття. Фантомами з майбутнього здавалися і вертоліт компанії Торн Industries, що опускався прямо на поле, і невеликий електрокар, який чекав їх. Виглядав електрокар дуже цікаво. Щось на зразок супервізка для гольфу, змонтованою всередину радіосистемою і телевізором. Керував електрокаром Девід Пасаріан, начальник відділу сільськогосподарських досліджень компанії Торнів. То була людина Бухара. Пасаріан був смаглявим індіанцем невеликого зросту. Ще за часів своєї юності він відчув на собі, що таке голод. І вже кому, як не йому, слід займатися сільським господарством. Відділ Пасаріана вишуковував усі можливі способи нагодувати ту частину земної кулі, яка, на велике обурення індіанця називалася Третім світом. Як не зрозуміти, – обурювався він, – що світ єдиний, неподільний, і або всі будуть ситі, або всі голодуватимуть. Пасаріан згадав Бангладеш, де на вулицях бачив дітлахів, які збивалися, як дикі собаки у зграйки. Ці висохлі, зморщені діти – із дутими від голоду животами були готові вбити за крихту хліба. Сепаратизм, закладений у самому словосполученні Третій світ, дратував Пасаряна так само, як і ставлення до цих країн його начальника Поля Бухера. Бухеру було рівно наплювати і на дітей, і на Третій світ разом узятих. і не помічав навколо себе нічого, крім відсотків з прибутку чи інших голих і холодних цифр. Індіанець погодився на мовляння Бухара зустріти Торна. Пасарян сидів зараз у цьому, чи то в візку, чи то напханому всяким радіообладнанням контейнері. Гелікоптер приземлився. Привітавшись, чоловіки розсілися в електрокарі та вирушили в поле. Пасарян керував візком, Торн сидів поряд. Двоє інших були позаду. Бухар із ходу почав висловлювати свою позицію, підтвердивши всі побоювання Ахертона. «Біл тут просто помиляється», – схилившись упереди до самого вуха Торна, прокричав Бухар. У моїй доповіді підкреслювався незаперечний факт, що головний інтерес для Торн Індастріс становить зараз область енергетики та електроніки. Я намагаюся довести, що йдучи на поводів безглуздих забобонів, ми ігноруємо те, що відбувається, наприклад, на цьому заводі. Самі ми при цьому ризикуємо – Адже наше майбутнє, яке приносить доходи, – Бухер набрав у легені побільше повітря, – наше майбутнє полягає тільки в одному, в голоді. Ахертон навіть пирхнув від обурення. Ось вести в цьому полю, – обурився він, струснувши головою. Це ж безсердешно і правдоподібно, – закінчив Бухер. Ні, це не безсердешність, це дійсність. Ахертон, нахилившись уперед до Торна, голосно і виразно промовив – до 1980 року нафта коштуватиме країнам Середнього Сходу 20 мільярдів доларів щорічно. До процвітання далеко, тут не врятує й вартість один долар за галон. Ми звалили на свої плечі відповідальність за енергію і перед нацією, і перед усім світом. Тож давайте витрачати наш час і гроші на її розвиток, на вдосконалення її форм як щодо програм, які ми вже почали розробляти в сонячній, ядерній та гравітаційній енергетиці. Що ж нам усі досягнення, які є у нас у цих галузях, списати на сміття? Що, все це даремно робилося? Даремно час витрачався чи що? До речі, про час, Біле, втрутився Бухер, глянувши на годинник. Поки ти тут закликав до наших славних здобутків у галузі енергетики, вісім людей померли з голоду. Загалом кожні 6-8 секунд одна людина десь на землі обов'язково віддає Богові душу. З голоду. Отже, сім чоловік на хвилину. За годину 420. Разом 10 тисяч за день. Ахертон не приховував своєї зневаги. До чого ти хилиш, Полю? Та все до того біле, закипаючи і нетерпляче пояснив Бухар. Чи не має сенсу створювати нові джерела енергії, Якщо не залишиться нікого в живих, хто б міг ними користуватися. Торн вирішив, що саме час трутитися. Полю, чи не похмурий твій прогноз? – засумнівався він. Страшний день наближається, Річарде, – переконано запевнив Торна Бухер. І швидше, ніж тобі здається. Ну і надалі що? – запитав Торн. Бухер випустив якесь театральне зітхання-полегшення. А я подумав, що ти не збираєшся навіть вислухати мене. Ахертон безсило відкинувся на спинку сидіння і, спохмурнівши, схрестив руки. Пасарян напнуто посміхнувся. Якщо всього кілька днів тому ці заяви й були схожі на щирі, то тепер усе це нагадувало якусь виставу, але будь-який спосіб, обраний Бухаром на вирішення чергового завдання, завжди приводив його до наміченої мети. І поки електрокар котився до теплиці, Ніхто з чотирьох занурених у суперечку чоловіків не помітив службовця, який щосили махав їм. Цей чоловік намагався привернути увагу Річарда Торна. Справа в тому, що за кілька хвилин до цього моменту пролунав телефонний дзвінок. Річарда Торна питали в надзвичайно важливій та невідкладній справі. У теплиці четверо чоловіків просувалися довгим проходом серед безкрайнього океану зелені. Вони йшли мовчки, вражені навколишнім різноманіттям. Поруч із овочами якихось неймовірно величезних розмірів, тут тулилися мініатюрні рослини в тепличних скриньках. Бухар краєм ока помітив, що навіть Ахартон захоплений. Але попри внутрішні хвилювання, Бухар напустив строгий стриманий вигляд і продовжував бубоніти голосом, схожим на молитву. «Жила одного разу людина», – монотонно розповідав він, – «яка запитала, чи можете ви зорати море?» Люди вирішили, що вона з глузду з'їхала. Але людина ця не була божевільною, вона лише випередила свій час. Бо сьогодні на це питання ми можемо відповісти ствердно. І не просто можемо відповісти, а й зобов'язані це зробити. Початок покладе гідропоніка. Вони рухалися вздовж овочів, яскравіших, ніж зазвичай. Нарешті чоловіки опинилися у приміщенні, де були виставлені деякі технічні експонати – Стенди рясніли картами та графіками. «Ось тут», – вказав Бухер на ретельно виконаний макет, – «ви бачите сучасного фермера таким, яким він буде». Ось він сидить за контрольним щитом у центральній вежі. Монітор комп'ютера видає інформацію про стан полів. Мініатюрний повітряний апарат із дистанційним керуванням посилає на землю ультразвукові хвилі, які замість самого фермера чудово справляються із оранням. Його автомати можуть збирати, сортувати та розкладати по ящиках сільськогосподарські продукти. І все це за допомогою механічних пальців, що так само керуються комп'ютером. Ахертон нарешті знайшов дармовий. А що з усього цього матиме, наприклад, китаєць, який голодує? Та це ж нагодує їх, розлютившись, вигукнув Бухер. Китайці, бачте, пишаються, що можуть сидіти на одній чашці рису в день. Але чим же тут пишатися? Нам доведеться нагодувати цих людей. У цей момент Бухер, безперечно, осідлав свого коханого колоника. Щоб досягти цього, треба зорати океани, розробити нові види рису, який швидко росте, виробити гори штучного м'яса. І ми, Торн Індастріс, повинні очолити все це. Ми володітимемо землею або братимемо її в оренду. Ми будемо контролювати врожай та приріст тварин. «Ми зробимо такі добрива, що змусять їжу рости, як на дріжджах. Ми спроєктуємо та побудуємо машини, які перетворять безплідні землі та отруєні моря на квітучі сади». «А ви яке місце у всій цій утопії займете?» – зневажливо кинув Ахертон. «Царське чи що?» Бухер ні на грам не образився. Промовивши увесь цей монолог, він озирнувся на Зелений океан і знову занурившись у себе заговорив – ви знаєте, одного разу жило одне дуже примітивне плем'я високо у горах Мексики. Жили тубільці на дуже родючій землі, але не вміли її обробляти. Десь поруч знаходилася американська будівельна компанія, яка прокладала там дороги. Закінчивши свої роботи, компанія подарувала цьому племені трактор. Тубільцям докладно пояснили, як керувати машиною. І ось коли вони навчилися орати поля, що вони зробили з трактором? Вони його з'їли, заявив Пасаріан, вперше за цей ранок порушивши мовчання. Було незрозуміло, чи усвідомив Бухер сарказм у словах індіанця. Принаймні він проігнорував цю заяву. Тобільці піднесли трактор на вівтар і обожнювали його. Вони всім племенем падали перед ним на коліна і молилися. Хартон раптом увесь похолов. У цей момент до них підбіг технік у білому халаті. «Вибачте, містере Торне», – втрутився він у розмову. «Вас просять до телефону терміново». Річард вибачився перед усіма і попрямував до телефону. Спекотна суперечка тим часом продовжилася. «Нафтові країни, не вагаючись ні секунди, приставили до нашого горла ножа, хіба не так, шаленів бухар. Чому ж щодо їжі ми повинні чинити по-іншому?» «Якщо ми збираємося перетворити усіх голодних на найманих фермерів», – ледве стримуючи людь, промовив Ахартон, – «чому б нам заразом не перетворити їх на рабів?» «Споживачів, а не рабів», – розрятовано поправив на Бухер. «Справа ж у тому, що ми нагодуємо їх». І хоча пасаряну не подобалися мотиви, які керували його начальником, головною турботою індіанцям завжди залишалася можливість прогодувати всіх голодуючих. «Я мушу погодитися з полем», – заявив Пасаріан. «Думаю, нам треба розробляти цей напрямок». Тут вони помітили Річарда, він був блідий. «Меріон померла вчора вночі», – сказав він. «Серцева недостатність». Ахартон був у шоці. «Господи, Річарде, ще розпівчуваю». Торм розгублено кивнув. Думки його вже були зайняті майбутнім похороном. «Мабуть, мені доведеться покинути вас», – звернувся він до Ахартона. «Ти не підкинеш мене до гелікоптера?» «Звичайно», – погодився той. «Полю», – продовжував Торн. «Будь ласка, дістанься до телефону і попереди директорат». І ще простеж, щоб у всій закордоні представництва були розіслані телеграми щодо статусу керуючого заводом. «Зроблю, зроблю», – запевнив його Бухер. «Зроби за 10 днів, а похорон через 3 дні. Потрібно ще зробити внески до кардіаційного фонду». Про банки і Уолл-стріт я сам подбаю». Річард розпрощався з усіма і попрямував за Ахартоном до виходу. Бухару піймав його за рукав. «Річард де?» – почав він. «Можливо, завтра поснідаємо разом і закінчимо нарешті обговорення цього проєкту». Ахартон обурено відсахнувся. Річард спокійно поставився до цієї пропозиції. «Так, звичайно», – погодився він. «Приходь завтра до мене додому години до восьмої». Пасарян похитав головою. Так, це й не втрачає часу задарма. Бабуся померла. Ну, тож із цього, сказав би Бухер, інші продовжують жити. Звичайно, Поль доб'є Торна. І вирішальною думкою в компанії буде думка Поля Бухера. Бухер перервав хід думок пасаряна. Отже, Торни вже переїхали до міста, поцікавився він. Сьогодні, кивнув індянець. Знову зима, підсумував Бухер і подався на пошуки телефону, щоб виконати інструкції Торна. Навіть своєю смертю Меріон Торн завдавала безліч незручностей усім. У цей момент недалеко від Гібралтарської протоки на висоті 30 тисяч футів над Атлантичним океаном летів реактивний літак. Піднявшись з аеропорту в тель він прямував на захід. На борту в туристичному салоні сиділа дуже приваблива рудоволоса англійка, сяючими очима. То була Джоан Харт. Як і повідомляв доктор Уоррен, вона зробила цю подорож, щоб узяти інтерв'ю Річарда Торна. Але негола цікавість, як припустив Торн, змусила Джоан зірватися з насидженого місця. З моменту зникнення її друга Майкла Моргана минуло сім років. За цей час Джоан сама провела деякі розслідування. Вона докладно вивчила Біблію і ту серію незрозумілих фактів, пов'язаних із низкою дивних смертей. І все це якимось незбагненним чином крутилося навколо одного маленького хлопчика – Дем'яна Торна. Джоанн увірувала нарешті, щоб Бог обрав її своєю посланницею. І хоча Бугенгаген намагався зробити колись своїм духовним послідовником Майкла, вибір його не здійснився. Але на тій зустрічі була Джан. Вона чула все і зрозуміла, що це не було простим збігом. І та сила, що привела її сім років тому в кафе – Змушувала тепер зробити так, щоби новий антихрист не дожив до свого тринадцятиліття. Бо в цей день антихрист дізнається, хто він, і тоді знищити його буде практично неможливо. Джоан випала доля Касандри, їй ніхто не вірив. Усі, хто її раніше знав, жартували над нею і стверджували, що пророцтва Джоан – це чергове блаженство, яке скоро минеться. Люди незнайомі кидалися від неї, як від божевільної. До деякого часу й сама Джоан не цілком була впевнена здоровому глузді. Ще тиждень тому її мучили сумніви, і тут їй доручили зробити репортаж про розкопки у замку Бельуар. Вона давно чекала на цей момент. Блукаючи серед розкопок, Джоан виявила останки двох чоловіків, які жили без сумніву у ХХ столітті. Вона легко впізнала їх, дуже уважно розглянула Джоан, стіну і Гаеля. Ось тоді вона й вирішила летіти до Штатів, щоб розповісти Річарду Торну правду. Потрібно було попередити про страшну загрозу всіх тих, хто був у безпосередній небезпеці, бо син диявола перебував серед них. Важка і небезпечна була ця місія. Але Джоан прагнула виконати її з тим екзальтованим захопленням, яке властиве лише істинно віруючим. Девід Зельцер, Жозеф Ховард Оман Дем'єн Розділ 3. Їдальня у Чекаському будинку Торнів, оброблена темними дерев'яними панелями, виглядала елегантно. Меблі були виготовлені з хромованого металу в поєднанні зі склом та м'якою коричневою шкірою. Зазвичай Торн снідав у світлій і просторій кімнаті поруч із кухнею, але сьогодні це був не зовсім звичайний сніданок. І Річард вирішив перекусити у суворішій обстановці. Для зустрічі з бухаром він вибрав їдальню. Бо вони вже доїдали грейпфрут, але жоден із чоловіків так і не міг наважитися заговорити про справу, заради якої, власне, і було призначено сьогоднішню зустріч. І коли ви плануєте відкрити цю виставку? запитав бухар, виявляючи навмисний інтерес до археологічного хобі Торна. Це залежить від того, коли за кордону прибудуть останні контейнери, пояснив Торн. Орієнтовно ми плануємо її до Великодня. А твоя доповідь, Полю, була просто чудова. Я ніяк не можу зрозуміти, як ти примудрився підготуватися до неї лише за місяць. Але, промовив Бухер розуміючи, якби якнайшвидше торкнутися в розмові необхідної теми. Але я не впевнений, що здійснення цього проєкту – Треба починати з ходу без повної підтримки всієї нашої верхівки. До того ж, наскільки я зрозумів, Білахертон проти проєкту. Так, я йому довіряю. Тобі теж слід довіряти Білові. Він, звичайно, не з цих скоростиглих всезнаюк. Але справу свою знає. Торн сірбнув ковток кави. Я б радив тобі налагодити стосунки з Білом. Це підштовхнуло б твій поступ у компанії». Бухер розумів, що його наступна заява пов'язана з певним ризиком, але все ж таки зважився. «Річарде, якщо Білл Ахертон не припинить скувати мене, і моя кар'єра залежатиме від якихось реверантів у його бік, то, можливо, краще мені звільнитися з компанії?» «Нісенітниця», – обурився Турн, потім з усмішкою додав. «Твій час іще прийде». Бухер, тріумфуючи в душі, задоволено кивнув. «Гаразд», – погодився він, покинув ці думки». Закінчивши сніданок, чоловіки спустилися до автомобіля. Торн, незважаючи на смерть тітоньки Меріон, змушений був летіти до Вашингтона, де у нього була призначена важлива зустріч. Водій лімузина чекав на нього, щоб відвести в аеропорт. Прощаючись, Торн звернувся до Бухара. «Ти прийдеш на день народження хлопчиків цього вікенду у будиночок на озері?» Нізащо не втрачу таку можливість, підіграв Поль Торну у спробі загладити їхні стосунки. Він із задоволенням прийняв необхідну умову цієї джентльменської гри, а озеро вже замерзло? Запитуєш. Торн поклав руку на плече бухара, захопив з собою ковзани. Поль, усміхнувшись, помахав Річардові рукою і поквапився заріг ловити таксі. Внутрішньо він котився зі сміху, уявляючи собі біла Ахертона на ковзанах, у накинутих поверх трійки пальто і шарфі, що спотикався на льоду озера. Ото буде потіха. Взявши за ручку автомобільних дверей, відчинених Мюреєм, Торн почув за спиною жіночий голос, який належав, очевидно, англійці. «Містере Торн! О, містере Торн!» Він озирнувся і побачив надзвичайно привабливу жінку – яка шалено махала йому, кинувшись навперейми. На ній було яскраво-червоне вовняне пальто з пухнастим коміром такого ж кольору. Червоні рукавички, чорні шкіряні чоботи на високих підборах. На плечі висіла велика чорна шкіряна сумка. Посмішка у незнайомки була зовсім чарівна, але якась невловима натягнутість ковзнула в ній. На секунду-другу Торн здивувався – що знайоме здалося йому в вигляді цієї надзвичайної жінки. Але він, напевне, знав, що не зустрічав її раніше. І тут Річард нарешті згадав, де він бачив цю жінку. На одному зі слайдів Уорена, вона стояла біля постаті вавилонської блудниці. То була Джоан Харт, репортерка. Приємне враження, викликане виглядом цієї гарної жінки, яка шукала з ним зустрічі, одразу розвіялося – вона була лише репортеркою, і, як повідомляв доктор Ворен, мала намір витягати в нього інтерв'ю. Але Джоан Харт уже стояла поряд. Вибачте, що довелося кричати, але я ніяк не могла пропустити вас. Нічого, холодно перебив її Річард. Він розумів, навіщо вона тут, і не збирався відповідати на її безтактні питання. Мене звати Джоан Харт. Я думаю, Чарльз Ворен розповідав вам про мене. «Так, розповідав, і я просив його передати вам. Він казав-казав». Нетерпляче перервала Річарда Джоан. Потім, раптом змінивши тему, майже жалібно продовжила. «Тут моторошний холод. Чи не краще нам посидіти в вашому автомобілі, поки ви поясните, чому відмовилися від інтерв'ю?» Торн неохоче посміхнувся. «З вас могла б вийти справжня леді», – він показав Джоан на простори заднє сидіння автомобіля. Як тільки вони вмостилися, Джон залізла в свою сумку і почала там копошитися. У цій величезній сумці, думалося раптом Річардові, могло вміститися широке досьє на Бугенгагена від народження і до смерті старого. Раптом Джоан витягла з сумки дорогу шовкову хустку, яку будь-яка інша жінка із задоволенням носила б на шиї і вишмаркалася в неї. У холодну погоду я стаю страшною руїною. Міс Харт. – почав Торн. – Знаю, знаю, ви на дух не переносите репортерів. І крім того, я дуже поспішаю до аеропорту, – додав він. – Тільки кілька хвилин. Але я не можу спізнитися на літак. Може, ми зустрінемося в інший час? Мені завжди здавалося, що літак може зачекати Річарда Торна. Тільки не цей. – Ну що ж, тоді я супроводжуватиму вас в аеропорт. – Джанча чарівно посміхнулася. – А куди ви летите? – Торн натиснув кнопку переговорного пристрою, який дозволяв йому спілкуватися з Мюреєм через товсте скло, що їх поділяло. «Рушайте, Мюрею!» Потім, відключивши зв'язок, обернувся до Джоан, До Вашингтона. Джоан знову посміхнулася. «Нікого не чекає літак номер один. А чим ви займаєтесь? Радите президентові, як керувати країною? Ні, відповів Торн, знаходячи цікавим її гумор» тільки держсекретарю. Ну а чим я вам можу бути корисним? Джоан Харт знову потяглася до своєї сумки і витягла маленьку записну книжку в шкіряній палітурці і золотий олівець. Жінка відразу перетворилася, ніби записна книжка, яка потрапила до неї в руки, і олівець наділили її особливою силою. Вона перетворилася на безпристрасного професійного репортера, подібно до Бугенгагена який витягував із-під землі свої реліквії. Джоан Харт за фактом витягувала відомості зі своєї чергової жертви. На півдорозі в аеропорт Торну набридла ця гра в інтерв'ю. «Міс Харт, ви вже поставили мені сім питань, і всі вони чомусь пов'язані з грошима», – заявив він. «Гроші змушують крутитися увесь світ, чи не так?» «Так, і не тільки світ», – ставив Торн. Джон помітила, що Річарда починає хвилювати роздратування, але вона ніяк не могла сказати йому найголовнішого. М -м, ваш батько побудував музей. Вона глянула в записник. 1940 року. У що йому це обійшлося? Близько 10 мільйонів або щось біля цього. Ну так, мільйоном більше, мільйоном менше, засміялася Джоан. Коли ваш батько вперше приїхав до Чикаго, він влаштувався на біржу «Правильно. Скажіть, а чи не змушував він вас і вашого брата Роберта лізти в холодну ванну? Або спати на дошках, щоб випробувати на своїй шкурі, що означає бути бідним?» Торн розреготався «Хто вам таке наплів про нас?» В цей момент лімузин різко загальмував. Вони під'їхали до розвідного мосту біля Мічиган-авеню. Сигнальні дзвінки та блискучі червоні вогники на шлагбаумі попереджали – Міст ось ось розведуть, щоб пропустити судно. Річард визирнув у вікно впізнав танкер, що належав Торн Індастріз. Дорогу Торну перетинало його власне судно. Джоан Харт скористалася цією затримкою і раптово пішла в атаку. Ви колись зустрічалися з Бугенгагеном? Ні, відповів Торн, відчувши, як Джоан різко змінила тактику. А ви знаєте, що він був не лише археологом. Угенгаген був насамперед екзорцистом, виганяючим диявола. Не розумію, як це стосується. Його скелет знайшли під час розкопок замку Бельвуар. Не звертаючи уваги на репліку Річарда, продовжувала Джоан. Ви про це не знали? Чийсь скелет, міс Харт. На мою думку, офіційно його поки що не ідентифікували. В голосі жінки звучала тверда впевненість. Там знайшли два скелети містера Торн. Один Бугенгагена, а другий – молодого археолога на ім'я Майкл Морган. Якраз цієї хвилини шлагбаум був піднятий, і Мюрей завів двигун. Мюрею, зачекайте. Джоан з випалила. За тиждень до своєї загибелі ваш брат прилітав до Ізраїлю для зустрічі з Бугенгагеном. А через кілька днів після його смерті Бугенгаген і Майкл Морган були живцем поховані. «Вас не насторожує все це, містер Торне? «Ну ось, цього ще не вистачало», – вирішив Річард. «Зараз вона мені видасть, хто вбив Кеннеді». Крижаним голосом він виразно промовив. «Не примушуйте мене викинути вас, міс Харт. Ми затримуємо рух». «А ви знаєте, чому поліція застрелила вашого брата?» У дико блискучих очах Джоан з'явилося якесь божевілля. «Вам відомо щонебудь про кенджали?» Мюрей вийшов з машини і відчинив задні дверцята. Мені одне відомо, ви даремно витрачаєте свій і мій час. Будь ласка, вислухайте мене, благала жінка. Я довгі роки витратила на вивчення всього цього, все сходиться, і тепер Річард застогнав. Тільки не це. Він вирішив, що примарна містична завіса навколо загибелі брата назавжди розвіялася. Та не все так просто. Мюрей грубо схопив Джоан за руку. Чіпляючись за сидіння, вона вигукнула. «Ви у смертельній небезпеці!» «Повірте у Христа!» – плакала вона. Мюрей витягнув її з машини і зачинив дверцята. На вулиці Джоан продовжувала кричати. «Заради Бога! Лише Він може захистити вас! Погляньте на стіну Ігаеля, містера Торне, вдивіться в обличчя сатани і скажіть нарешті, чи є то обличчя!» «Мюррею, чорт забирай, та поїхали ж скоріше від цієї ненормальної!» – закричав Торн. Мюррей скочив у машину і завів двигун. Машина набрала швидкість. Джоан застигла посеред дороги, сльози розпачу струменіли по її обличчю, а холодний вітер намагався зірвати яскраво-червоне пальто з її тремтячих плечей. Коли Реджинальд Торн надумав спорудити собі пам'ятник, ідея створити музей припала йому якомога більше до душі. Він вирушив до свого старовинного приятеля, помічника головного архітектора Чикаго, щоб обговорити з ним цю думку. Торн віддав перевагу неокласицизму. Йому хотілося, щоб будинок через десятки років не виглядав мотлохом. Довго і ретельно придивлявся старий до архітекторів, поки не зупинив свій вибір на впевненому собі та сповненому силі молодому чоловікові, якого порекомендував Торн його друг. Приятель не підвів його. Він познайомив Торна з Френком Райтом, і план створення музею негайно почав втілюватися в життя. Сьогодні, майже через 40 років, музей Торна виглядав, як і раніше, сучасно і чудово. Ніби був споруджений тиждень-другий тому. Музей розташовувався на березі озера Мічиган, і фасадом був звернений до найрозкішніших кварталів Мічигана веню Жодна сусідня споруда – не перевершувала красою та елегантністю будівлю музею. Коли таксі з Джоан Харт, що сиділа в ньому, загальмувало перед музеєм, в очі їй кинулася афіша, що й повідомляла про виставку полотен Едварда Мюнха. На афішах було зображено найвідомішу і шокуючу картину художника під назвою Крик. Раптом Джоан, як вкопана, застигла перед картиною. Вона вважала її за знак згори і знову знайшовши втрачене натхнення, увійшла до музею. Опинившись у величезному залі зі спрямованими до неба стелями, Джоанна мить відчула себе крихітною та беззахисною. Але вона твердо знала, навіщо сюди прийшла, і зібралася з духом. Гід направив Джоан до галереї на другому поверсі, де Чарльз Уоррен готував виставку реліквій, знайдених нещасним Бугенгагеном під час розкопок у Бельвуарі. Ворен, оточений незліченними планами та фотографіями, пояснював Анні Торн, як він передбачає розмістити майбутню виставку. Анна давно зробила свій вибір, зупинившись на музеї, і часто цікавилася його справами. Але ніколи ще Ворен не спостерігав у ній такої цікавості, яку виявила Анна до знахідок із бальвуару. «Ми збираємося реконструювати катакомби онтам, на наприкінці», – Ворен вказав на план. «Заманливо!» – похвалила Анна. Ворен вдячно посміхнувся. «Так, мені тут повідомили, що після мого від'їзду розкопали дещо, так звану стіну Ігаеля. Після реставрації її надішлють сюди. Він вказав на ще одне приміщення у плані. Цю галерею я тримаю про запас, так, про всяк випадок». Після згадки про стіну Ігаеля цікавість Анни досягла апогею. «А хто такий був цей Ігаель?» – поцікавилась вона. «Дуже загадкова постать», – почав пояснювати Ворен. «Чернець, який зганяв диявола». Передбачається, що він жив у XIII столітті. Як розповідає легенда, якось йому явився сатана і бідний чернець божеволів. Ворен очікував, що Анна, подібно до більшості людей, розсміється. Але на його подив вона навіть не посміхнулася, він продовжував. Потім Ігаель замкнувся від усього світу – Обличчя сатани переслідувало його, мабуть, так невідступно, що Чернець вирішив намалювати Антихриста, яким він його бачив – від народження і до падіння. Це був єдиний вихід, щоб позбутися марення. Ворен здригнувся. Самого Ігаеля ніхто ніколи більше не бачив, лише його стіну. «Я просто згоряю від нетерпіння подивитися на неї», – схвильовано промовила Анна. Учений ніби зачарував її своєю розповіддю. А тепер, сказав Ворен, знову вказуючи на план, щодо вашого улюбленого експоната, вавилонської блудниці, її ми встановимо тут, посеред галереї номер 4. Таким чином, ніхто з відвідувачів не пропустить її. До галереї несподівано увійшла Джоан Харт. Джоан здивовано й радісно вигукнув Ворен. Чудово, коли ви прилетіли. Минулого вечора натягнуто усміхнулася Джоан намагаючись тримати себе в руках. Так рвалося назовні все те, заради чого вона сюди прийшла. «Анно!» – звернувся до дружини вчений. «Це Джоан Харт, молода жінка. З вашого слайду!» – закінчила Анна. Коли справа стосувалася гарних жінок, у неї спрацьовувала фотографічна пам'ять. Ворон кивнув головою. «От та, що стоїть поряд із Вавилонською блудницею!» Анна хотіла тут же з'язвити з цього приводу, але прикусила язика. «Я Анна Торн, а ви, певне, намагалися взяти інтерв'ю у мого чоловіка. Я вже взяла його. Ворон розлютився. Я ж ясно сказав вам, – почав він, – але Джоан обірвала його. Ви не уявляєте, наскільки це було важливо? І ваше «ні» не могло зупинити мене. «Ви, мабуть, вмієте переконувати, – промовила Анна уже менш дружелюбно». «А як вам взагалі вдалося до нього потрапити?» Джоан за бажання могла поводитися зухвало. Їй раптом захотілося подразнити Анну. «Я кинулася йому на шию!» – вигукнула вона. Прямо в його величезній блискучій машині. «Так», – протягнула Анна, – «я впевнена, він був у захваті». «Ну, спочатку не дуже», – почала відчайдушно брехати Джоан, відчуваючи до Анни неусвідомлену ворожість. «Ваш чоловік, звичайно, не дуже високої думки про репортерів, чи не так?» «Він вважає, що вони існують за рахунок нещастя інших людей», – заявила Анна, голосом даючи зрозуміти, що це також і її думка. Джоан розпливлася в посмішці. «Як шакали?» – запитала вона, намагаючись довідатися, наскільки добре обізнана дружина Торна. «Відмінне порівняння», – парирувала Анна. Орен не знав, як виплутатися з цієї ситуації, і зробив спробу згладити конфлікт, який розгорався. Джоан пише в основному на тему археології», – несміливо пояснив він. «Невже?» – отруйно посміхнулася Анна. «В цей момент виразкливо засигнали в кишеньковий біпер. За хвилину повернуся», – запевнив він жінок. «А ви знаєте?» – ніби між іншим заявила Джоан. Ваш чоловік несправедливий до преси. Репортери делікатно ставилися до брата, що ви маєте на увазі? Підвелася Анна, не розуміючи, до чого хилить Джон. Звіт про загибель Роберта Торна було витримано у дуже поважному тоні, хоча, строго кажучи, обставини його смерті були незвичайними. "Хіба?" спокійно зауважила Анна. "Я, на жаль, жодного разу не зустрічалася з братом Річарда" Джон зобразила на обличчі здивування. «Та, звісно ж, що це я увесь час забуваю? Ви ж друга дружина Річарда. Міс Харт!» – почала втрачати терпіння Анна. «А тепер дозвольте мені бути з вами відвертою. Незважаючи на спробу Анни втрутитися, продовжувала Джон. Марк – син Річарда від першої дружини, а Дем'ян – син його брата. Виходить, що ви не є матір'ю жодному з хлопчиків». «Ви, мабуть, пишете для якогось жіночого журналу», – вибухнула Анна. «А Дем'єн», – наполягала Джоан, – «що ви можете сказати про нього?» «Що то за хлопчик? Чи подобається йому військова академія?» Анна не встигла відповісти, бо до галереї увірвався Чарльз Ворен. «Анно», – закричав він, – «ні слова більше цій жінці». Вчений грубо схопив Джоан за плечі та підштовхнув до дверей. «Ви перетворили мене на посміховисько», з болем заговорив він. Річард в сказі. «Втрачати Джоан не було чого. Ви в небезпеці!» Відчайдушно вигукнула вона хрипким голосом. «Та що це таке у вас вселилося?» Ворен виштовхував Джоан із галереї подалі від Анни. «Я бачила стіну Ігаеля», – вигукнула вона, ніби це могло щось пояснити. «На Ворена це не справило жодного враження. Мені байдуже, що ви там бачили. Але ви повинні бути на поготові!» Джоан вирвалася нарешті з лищад і повернулася до Анни. Дем'ян! Що Дем'ян? різко спитала Анна. Він, він? залепетала Джоан і, раптом, замовкнувши, кинулася геть із галереї. Я не знаю, крикнула вона на ходу. Анна повільно обернулася до вченого. Чорт забирай, що це все означає? Ворон сумно похитав головою. Уявлення не маю. Христос любить усіх нас. Але тільки дуже небагато людей, дуже незвичайних людей, по-справжньому люблять його. Він був серйозний, але Анні його зауваження видалося неймовірно кумедним. Усміхнувшись, вона міцно обійняла вченого. І